ذلكم شرورهم في سنن وسيئات اعمالنا من يهده الله فتهتدي هم الخاسرون اشهد لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفير الخلق وخليل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون أي الناس سك ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلك منها زوجها وبث منه رج كثيرا وننساء والكل الله الذي تساءون به والأحم إن الله ت عليهكم قيبة أما بعد في عصدك الكلام كلم الله تعالى أخل هدي هدي محمد ص الله عليه وسلم والشرم المخثاتها وكل محدثة بد وكل دع بلله وكل دوعادلة في النال ثمما بعد باب المرور بين يدي المصلي او تر inaczej on znaczy poglavlje wspomniano cztery hadis a myśmy o govorili znaczy o 4 hadisima i za tych hadiskowas wspomniano był hadis ibn Abbas بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد قام زني فقبت ورجلاي fejda kamu besabtuhuma olbujutu jaume idhin lejse fiha sabih a Daish radijallahu te lana se da je kazala pavala sam ispred poslanika sallallahu aleyhi ve sellem a moje noge ispred njega u pravicu njegove kible pa kada bi učinio seždu on bi me dodirnuo pa bih ja skupila svoje noge a kada bi on ustao na kijam ja bi ih ponovo pružila a toga dana u kućama nije bilo nije bilo svjetla, nije bilo znači svjetiljki. A iša radijallahu da lana o njoj smo govorili u poglavlju Tahareta o njenoj biografiji. I u današnje vrijeme u zadnjem periodu upravo je znači, jedna skupina šiitskih pokvarenjaka a, počela znači govoriti o našoj majici pogrdno. Pa tako izlaze znači i govore I dokazuju iz Buharije, predajama iz Buhari, dokazuju kako je Ajša radijallahu djelana u džahnem. Insan kada laže treba bar da pocrveni, to je najmanje što se očekuje od njega. To je od kulture kada čovjek laže u djedeba, da pocrveni, u najmanju ruku. A oni čak ne radi, nego iz Buharije dođu sa predajom da Ajša radijallahu djelana tijela da učinje od poslanik sam to i to je to. No međutim, to ne smeta Ajša radijallahu djelana. Ona je goborila kada, kada je čula ljude kako vređuje Bubekve Omara nakon njihove smrti kaže Allah im prekinuo života, a nije htio da im prekinio nagradu. To isto kažemo za Aišu. Allah je prekinuo život, ali želi da njena nagrada teče i da ubire plodove do sudnjega dana zbog toga što će jedni zbog svoje majke u džahnem, a drugi će zbog svoje majke u džennem. Lesme ta Aišu radijallahu te lanha to što ovaj što govore maloumnici i pokvarenjaci. Ona je majka vjernika pa izvajuju ummahah tuhum a njegove žene su njihove majke a Aisha je žena poslanika sallallahu alejhi čak i kod njih Niko to nije negirao pa šta ćeš od čovjeka koji vrieđa sam svoju majku dovoljno je to što je Aisha radijallahu ta'ala anha žena poslanika sallallahu alejhi ve i što je oženio objavom ženidba poslanika sallallahu Aisha je bila objevom koji znak kako ima li neko da nam kaže da ga nagradimo kako je to objavom Allah oženio, ona je Allah uh, uh, udao ajše za poslanika s alo srme, odnosno, jeli došla je naredba ženitve ajše putem objavu. Mesan, ti spokucao na vrata. Molim? Pa on čeka da ti otvoriš. <laughs> Bravo, Nermina. Pravo si, samo nam trebao objašnjenje. Poslanic s je vraćao na jedne prilike, rekao Mahatijsku Buhari kod muslima, U muslimove verzije hadisa kaže usnio sam te tri puta u snu. Došao je melek s tobom na lijepom krevetu i kaže ovo je tvoja žena. Pa sam kaže otkrio tvoje lice id entihije. Kaže pa si ti bila ta. Pa kaže im kane mina indillahi yumdihi. Kaže a ovo ako bude od Allaha on će dati da se to desi. A mi znamo da su snovi poslanika bez zažilane među lemom. Kako kaže Ibnu Abbas i druga ulema? Da su snovi poslanika objava i شئ ثاني ما ادى له اشتاه اسنيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فايو جنيه يعني بابوام توي دوبن برتباليشتا више يلتاكو kao što je jenio objavom koju koju ženu Zainem Zainab bintu Jahsh kao što je jenio poslanik sallallahu alaihi wasallam e I kada je Zajid pustio Zajinebu, onda kaže mi smo te njomeo žene. Zato je poslanic došao kod Zajinebe i sa vrata ušao pravo kod nje. Ni izun, ni ništa. Žena stranke ništa. Ulazio je, znači, i mogao je, znači ulazio jer je Allah pa ona nakon toga govorila svojim, jele ovaj, inoćama kaže vas su udali vaši staratelji, a mene je udao uzvišenje Allah za sedem nebez. Tako da, ne, ne smeta to ajiši što govore, jeli, Ajša je majka vjernika i što je poslanik sa očistio je u Kur'anu, Surinur je tako o 11. pa nadalje Ajta do 20. opilike govorio je znači, o, o tom, tom događaju i ovaj žestoko osudija one koji su iznosili potvoru na našu majku i dovoljno to što je najučenija imam zehebi, kaže to je najučenija žena koja se ikad pojavlja na zemlji kaže ne samo u ome umetu ne znam kaže da je ikada na zemlji svojim stopalom dotakla za majsku površu žena učenija od Ajša radijalahu talana Nikada nije bilo ništa učenije na zemlji od žena. Radi anha. Kaže ovdje fe ida seđede gamezeni. Kada bi on učinio seđu, on bi me dodirnuo. Gamzu u arapskom jeziku kaže Ibnu, Ibnu Korkul u svome dijelu Matalju Lenuar. Gamz je prstom da ubodeš. Znači on bi nju prstom ovako dotakao, znači da, da pomirili svoje noge, da može učiniti seždu Resulullah s.a.w. A gamz može biti taj, može biti sa okom, to je namigivanje. A može biti znači i sa rukom. Bo idha marru bihim jeta gamezun. A kada prođu pored nje, oni jedin drugima namiguju. Ha. Spletkare protiv vjernika. Pa znači to može biti i na jedan i na drugi način. Ovim hadisom dokazuju neki učenjaci pa kažu dodir žene nekvari abdest. Dobro imamo tu različite mišljenje među lemom, u pitanju dodira žene, jel da li to kvari abdest ne kvari abdest? Imam je Buhanita, kaže, dodir žene ne kvari abdest nikako. Kako god je dotakao čovjek. Imam mali, kaže, da, ako je dotakne sa prohtivom, sa šefetom u protivne kvari. Dok imam šafija, kaže, kvari, dok je dotakne kvari. Čak neki šafij izmučajci idu dotle, malo dijete, kada dotakne čovjek žensko ili bilo šta, da bi to pokvarlo, post, eh, pokvarlo proste abdest. Tako da, ovaj... A imam kod mama Ahmeda spoznata prva dva mišljenja. Uglavnom, ispravljeno više je bo Hanifeva. Allah hvala da to ne kvari Abdest. Da je dodir žene, znači da to nekvari Abdest. Neki učenjaci kažu ovdje, a ako je dodir kroz, kroz odjeć koja je tanka suviše, prozirna, to je kaže kao da nema ništa. Čak idu znači i do te granice. A međutim, ispravljeno da nema jakog argumenta, odnosno jasnog argumenta, da bi dodir žene jeli, pokvario, pokvario Abdest. Doga, u to vrijeme, kaže Aiša, radijel Allah, nije u kućama bilo svjetla. Ha, bio je mrak. Bio je mrak. Pa je ovim najvjerojatnije htjela da kaže, da, da se opravda, zašto je, ne vidi kada poslanik sladio šta na seždu. Ti osjetiš da ima neku, a ne znaš ni kada je rukun, kada je sežda, pa bi pružla noge. Pa bi, znači, opravdala time s koji jeli, Ili je htjela da kaže, jeli, da dodir žene i onoga ko spava ispred, znači klanjača, ti pokreti da ne smetaju znači ako su ako su zbog potrebe jer je potreba znači kada ta osoba jeli, ne vidi. Uome Hadisu isto dokaz da je dozvoljeno planjati prema osobi koja spava iako bila žena, iako bila ženskog znači pola. A to je ima Malik prezirao, ma hadis ibn Omara, u kome kaže zabranio je poznanim sa ostalima da se planja prema čovjeku koji spava ili prema čovjek koji priča. Znači dvojica sjede i pričaju. I ti klanjaš iza uga jednog što ne smiješ klaniti iza njega za to što razgovara. Ili ispred onoga koji spava. Umeđutim, ovaj hadis bilježi imam El-đauzaqani u svom dijelu El-Batilu i on je Ba'til, odnosno, to kast, hadis je apokrifan. U njim ima Eban ibn Sufjan, za koga se islamskućajce okharakterizirali ga kao lažnog prenosioca. I tako kaže Ibn-Hibban u svom dijelu hinda je hadis lažan i tako isto kaže e, imam El-đauzi i drugi socijalni hadis lažnim. Tako da kao validan hadi su komešta kružalo noge ispred poslanika sallallahu alejhi ve serme dok, znači, dok je obavljao namaz. Evo ja ovaj, bracio bitao dosta puta imamo da se hadisi na prvi pogled da su oprečni, da su kontradiktorni. No međutim ne postoji ne postoji dva hadisa vjerodostojna ili hasen i vjerodostojan, a da se ko se. To je nemoguće. Ni ti ajeti hadisi vjerodostojni ne mogu se nikako kosti. Može biti prividna oprečnost koja se može anulirati pomirenjem na jedan ili na drugi način. <gled> Ali da nađemo dva hadisa da se kose, a oba dva rodostojna i da stanemo da, ne zna, to je nemoguće. To je nemoguće i zato dok dođe ovako nekakva a, kontradiktornost među hadisima, odma znaju, najčešće biva da je jedan od argumenata da je daif. Ili da je dokinut, ili da ih treba pomiriti na poseban ili na poseban Pa ovaj hadis nije vredostveno postaje općenito znači ispravnosti, li da, je dozvodno kajno prema ženi koja pruži mnoge ispredka način. Kaže, imam kladinja, jao, to je neka ulema, kaže, prezirala, misli, na koga? Nemamo malika, on je sredbenih njegove pravne škole, kaže, to je neka ulema prezirala, misli, ti želi da opravda svoga i mama, što je realno. Kaže, to je neka ulema prezirala zbog toga što Planjač je jel, neko spava ispred planjača, je ispred njegove kible i kaže može izaći što iz njega, jel, tako da, ovaj, to čovjeka dekoncentriše i to uh, skrnavi hunet namaza, jel, to skrnavi hunet namaza. A nekao lemah kaže da je to bilo dozirno samo poslaniku, salallahu alaihi wa sallame, budući da je njegovo srce u namazu bilo vezano za njegovog stvoritelja, odnosno, jel, bio je, ovaj, skrušen i nije, znači, ovaj, a, jel, nije ga moglo ništa odvoditi lijevo ili desno. Pa kaže u vrijedi samo za poslanika sanosredu. Iako je ovo neispravno. Zato što kontekst hadisa ne prihvata ovako razumijevanje. U Isu se kaže i toga dana u kućama nije bilo svjetlo. Jer poslanisa sam veli na vidio ajšu. Nije vidio je. Jer, pa tu nema razlike. Ne znam ko da je ispred tebe da spava kada ne vidiš ništa kao da nema ništa. Tako, Tako da... Ne može se to pripisati, znači da ovo bude eksplicitan propis koji vrijedi za poslanika, srme, nego je to znači propis koji za sve ljude bez ikakve razlike. I ovdje breće razlika i toga mi smo govorili prethodno, znači što se tiče prolaženja ispred klanjača, ali tako? Govorili smo da li žena kad prođe presjeca namaz ili presjeca. Što je presjecanje namaza? Da li to kvare namaza ili uzmanje od njegove nagrade? Pa smo spominali mišljenja po tome pitanje kad smo govorili da su namaz, ali tako? što kaže, akvel toala himarin etan on ne bio sa osamim salibimina, došao je Jašućina, tako ona, na ženiki, na magarcu i naša oposlanika sa onda kada na mini. pa smo spominjali tu pitanje, znači žene i presjecanje namaza, ovdje imamo a, pružene noge jesu li pružene noge prola prolazak ispred klanjača i pružanje nogu samo ispred vraćanje to nije prolazak, to se ne tretira Prolaskom. Ni jezički, ni terminološki. Kao da kažemo, na primjer, čovjek, klanjač, klanja i neko ide, neko je ispred njega, sjedi. I ustane i vidi da je neko iza njega i na desnu stranu iziđe. i iziđe. Je on prošao ispred klanjača? Nije. On je otišao, bio ispred njega i otišao na jednu stranu. Znači, to se ne tretira šta? Prolaskom. Tako isto i ovo. Ili ide pravo prema klanjaču i skrene desno. I to nije. Znači, mora proći ispred njega na onoj manje od tri, jel, podlaka. U ovom je hadisu isto dokaz da ti mali pokreti u namazu, sitne radnje da ne kvare namazu. Jer poslanica od svaki put kada bi šta pjenu na seždu, mora je potaknuti u cijelu redu. Kao što smo godili, ono što imam, jel, kada uči iz Musafa, mora prevrtati list, mora... Znači, to su te sitne radnje koje, insha Allahom, htjela da ne smete, jel, un namazu. Neka ulema dokazuje ovim da je dozorom žena da se uzme za kao sutra u namazu, kao pregleda. Jer je ovdje ajša b Nije, to je bilo noge pružene. Možda je bilo ona noge između zida i poslanika sa samog glave. Jer je usmeno da glava bude odmaknuta od zida kad se čini sežda jednu podlaticu, el' tako? Možda je u tom periodu, znači ili jedna podlatica ili mjesto za koliko može jedna ovca da prođe, jel' kako je došlo u hadisu. Tako da ako je pružan noge, znači nije nije ona bila pregrada poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ane ka ulama ucentu mrizla da se klanja prema ili prema čovjeku ili prema haivanu, prema bilo čemu da se klanja. Što nije ispravno, pod Bukhari i kod Muslime od Ibn Amara da je poslanica Osallam je klanjao, okrenuo bi poprešno svoju jahalicu i klanjao prema njom. I ulema Lema Fakihi kada govore o tome, kažu dozvorena je klanja prema jahalicu, samo s tim ako bude jahalica krenula, pase, ne znam, deva, prava ulica, ne je bitno, neće za njom šta odati da tjeraš svoju sutru, jel? nego ako vidiš da se pomjeri, malo da se pomjeriš nesmetano, međutim, kažu, neće se hodati za Jahalica. Tako da je ono što je činio, i kaže uh, Buhari u svojem sahiju, i tako je činio Ibnu Omar. I tako je činio Ibnu Omar, pa nema smetnje, čao tjela da se uzme za pregradu, znači, insane ili bilo šta drugo, i uh, kaže uh, Ibnu Omar Kako došao kod Abdurazaka i kod, kod Nebešejbe, kada ne bi ništa mogao naći, on bi rekao, kaže, voli li li vlahve, kaže, okreni mi svoje leđe, da kanjam prema njima. U ovom jahadisu isto dokaz kako je poslanik Salasaleme bio blag sa svojom porodicom. Znači kako je lijepo postupao, je li tako, blag postupao, dotak ne da pokupi noge pa ponovo pruži noge, je tako. Kada je ulozio u kću poslanih, bi kaže, ušao je poslanik Salasaleme, lagah no lagah, ruwejden, ruwejden pa bi ušao tako lagahno pod, pod krivač. Laga, znači tako je ulazio znači da ne ometa nikoga sallallahu alayhi ve sellem. I ovme hadise dokaz ovaj kako je poslanik sasen skromno živio da je takav bio hal da u sobi nema mjesta nego da sedaš dočiniš tamo gdje žena spava. Pa da oni mali gdje toj sobi neka drugi kutak gdje se može klanjati nema. Jo da je bio nebi poslanik sasen sigurno ne u to znači bile male sobice nekakve nešto skromno znači za razliku je li iz vremena I ovim hadisom neki učenjaci dokazivaju da žena koja je u hajzu da ne može klanjati. Da žena koja je u hajzu ne može klanjati. Kako dokazuju? Kažu. Aisha radi Allah nije klanjala sa poslanikom s.a.v. u džamatijom. A da nije bila u hajzu, ona bi sigurno ustala i klanjala. Jer ne bi propustala da klanja šta? Na maskao što ebeno ebeno je zani eben Abbas da šok od tetke Mejmune i sjedio i pomatre, posmatrao poslanika sa Osmanem. Kaže nisam spavao, kada je ustao kaže ja sam se pod prušao, kaže proteza tako Glumi da je spavao kao da se ono slučajno probudio, a kaže nisam nego sam ga cijelo vrijeme promatrao ispod roka. Kada će ustati kaže da planjam za njim. A tad nije imao nikako više od 10 godina. Maksimalno moglo je 10 godina. Jeli? U stvari jeli, kaže idemo 13 kada je poslanik, slova, no, čutim, da je imao 13 kad je postao niksa od preselje. No međutim se zaključiti da je sada je bila Mo, biti bolesna. Mogla biti bolestna, mogla biti, mogla biti umorna. Znači, jel, ne mora značiti da, da da je bila u ciklus, to bi bilo izvještačeno, to bilo uzimanje dokaza iz argumenta, a argumenta to ne ukazuje nikak. Znači, ne, ne može se razumijeti, ta, takvo razumijevanje ne bi bilo, znači, ispravno. To bi bilo nešto u hadisu, a išer od jelotelona, no, budući da smo mi govorili o ovoj tematici, jer pitanja sutra je provaskat ispred klanjača, pa smo doticali se mnogih detalja koja se tiče ovoga pitanja, pa nećemo ponavljati listu stvar. I time smo završili ovo poglavlje i narodno je poglavlje Pabuđamije i o tome ćemo Čantala govoriti u našem jednom budu.